Стівен Кінг Куджа Було спекотно. Донна опустила вікно трохи більше, ніж на чверть, не відважуючись ризикувати. Перехилившись через Теда, щоб відчинити вікно із його боку, вона помітила у нього на колінах зім'ятий жовтий аркош. «Що це, Теде?» Тед підняв на неї обличчя, обведені коричневими колами. «Слова проти чудовиськ», – відповів він. «Можна глянути?» Він міцно вчепився в папір, але потім таки дозволив Доні взяти аркош. На його обличчі був насторожений майже шатібний вираз, і на мить її охопили ревнощі. Спалах був коротким, але гострим. Саме завдяки їй він і досі живий і здоровий, а в голові у нього якісь там вікові фокуси, покуси та ревно ще розтанули у суміш розгобленості суму і відразу до себе. У цю ситуацію він потрапив передусім через неї. Якби вона не послухала його щодо няньки, я поклав їх у кишеню вчора, коли ми збиралися, пояснив тет. «Мамо, а чудовисько нас з'їсть?» «По-перше, це не чудовисько, а просто собака. А по-друге, ні, він нас не з'їсть». Домна промовила це різкіше, ніж хотіла. «Я ж тобі сказала, коли приїде листоноша, ми поїдемо додому». А ще я казала йому, що машина заведеться, треба тільки трішки зачекати. І що хтось прийде, і що кембри скоро повернуться». «Та який сенс думати про це?» «Можеш віддати мені мої слова про чудовиськ? спитав тет. На мить їй просто безтямно закортіло орвати цей мокрий відпуту аркуш з жовтого офісного паперу і викинути у вікно, перетворивши на хмарку конфеті. Вона простягла папірець Тедові і обома руками вчепилася собі у волосся, засоромлена і налякана. Що заради всього святого на неї найшло? Що за садиські думки? Чому вона хоче зробити йому ще гірше? Через віка? Через себе? Через що? Було так гаряче, занадто гаряче, щоб думати. По обличчю струменем стікав Піт, і вона бачила, що він заливає іщок етеда. Волосся прилипло до голови неохайною кучмою і стало на кілька відтінків темнішим за свій звичний русявий колір. Йому треба помити голову, не до речі, подумала Донна, і це змусило її знову згадати про пляшечку Джонсонс, що ціла і неушкоджена, стоїть на полиці у ванні і чекає, доки хтось її зніме і витисне частину в місту у складену чашечкою долоню. «Не втрачай голови!» «О, ні, звісно, в неї немає жодних причин вручати голову. Все ж буде добре, правда?» «Звичайно, буде. Навіть собак не було видно вже понад годину». Листоноше. Вже майже десята, і він от-от з'явиться. Тоді не матиме значення, що в автомобілі так гаряче. Парниковий ефект, ось як це називається. Вона читала про це в одній з листівок Асоціації захисту тварин – у якій пояснювалося, чому не можна залишати собак у машині на довгий час, коли на вулиці так спекотно, як зараз. Парниковий ефект У буклеті розповідалося, що температура у припаркованому на сонці авто із піднятими вікнами може сягнути 140 градусів за Фаренгейтом. Тож це жорстоко і небезпечно – замикати улюбленця в салоні, коли вийдете в кіночі на закупи. Донна видала короткий скрипучий смішок. Тут усе з точністю до навпаки. Людей у машині замкнув собака. Нічого, зараз приїде листоноша. Листоноша приїде, і все це скінчиться. І неважливо, що молока в них залишилося тільки чверть термоса, і що вранці їй треба було в туалет, і вона скористалася маленьким термосом Теда. Точніше, спробувала скористатися – але він перелився, і тепер у машині смерділо сечею. Схоже, від спеки сморід посилювався. Тоді вона закуркувала термос і викинула через вікно. Почула, як він розбився гравій, і розплакалася. Та все це немало значення. Звісно, намагатися пісяти в термос принизливо і не гідно, але це не важливо, бо скоро з'явиться листоноша. Може, саме зараз він навантажує свій маленький білоплакитний фургон біля увитої плющем цегляної пошти на Кербін-стрит. А може, вже розпочав свій маршрут, рухаючись по 117-й у напрямку Клинової дороги. Скоро все скінчиться. Вони стедом поїдуть додому і піднімуться на гору. Роздягнуться і разом приймуть душ. Та перш ніж залізти з ним у ванну і увімкнути душ, вона зніме з полиці пляшечку з шампунем і акуратно покладе ковпачок на край умивальника, а потім вимиє голову спершу Тедові, а потім собі. Тед перечитував свій жовтий папірець беззвучно врушачі губами. Звичайно, він не читав по-справжньому, не так, як читатиме через кілька років. Якщо ми звідси виберемось, одразу ж оперто і безглуздо подав підступний внутрішній голос. Тут спрацьовувала механічна пам'ять. Так само в автошколах готують до письмового іспиту майже не письменних людей. Вона чи то десь вичитала це, чи то побачила сюжет у новинах. Хіба не дивовижно, скільки всілякого мотлоху здатний накопичувати в собі людський мозок? І як легко цей мотлох може почати виринати назовні, коли немає чим зайняти думки? ніби підсвідомий сміттєпровід, що працює у зворотному напрямку. Це нагадало їй про один випадок, що трапився у дом її батьків ще в ті часи, коли він був її домом До материної славнозвісної коктейльної вечірки, як їх завжди називав батько, вимовляючи це сатиричним тоном, у якому вчувалися великі літери і який часом доводив Саманту до сказу. «Залишалося менш ніж дві години». Якимось чином у місць подрібнювача кухонних відходів потрапив у злив. І коли мати Донни увімкнула його, щоб позбутися решток, звідти вдарив струмінь зеленої кашеподібної субстанції, забризкавши всю стелю. Донні тоді було близько 14, і мамина істерика, і шалена людь викликали у неї страх і інодоту водночас. Їй було гидко через те, що мати закотила істерику людям, які любили і потребували її більше за все, переймаючись думкою грубки випадкових знайомих, котрі прийшли лише для того, щоб залитися безкоштовним білом і струщити безліч безкоштовних бутербродів. Налякана вона була через те, що не бачила жодної логіки у шаленстві матері, а ще виразом батькових очей. У них читалося щось на зразок покірливої відрази. Тоді Донна вперше по-справжньому аж до глибини свого нутра усвідомила, що виросте і стане жінкою, у якої принаймні з'явиться бодай якийсь шанс стати кращою за власну матір, котра здатна впасти в такий жахливий стан через такі дрібниці. Донна заплющила очі і спробувала вхамувати вихор думок у себе в голові. Від сили породжених спогадом емоцій Їй стало не по собі Асоціація захисту тварин Парниковий ефект Забиті подрібнювачі А що далі? Як я втратила цноту? Шість незабутніх відпусток? Листоноша Ось про кого треба думати Чортів, листоноша Мам, а може машина заведеться? Мені страшно навіть пробувати, Любий Акумулятор майже сів. «Але ж ми просто сидимо», – сказав Тед. Голос у нього був утомлений, але вертливий і сердитий. «Яка різниця, сів акумулятор чи ні, якщо ми все одно тут сидимо? Спробуй! Не вказуй мені, малий, бо надаю подобі!» Від її грубого, сердитого голосу він відсахнувся, і Донна знову вилаяла себе. Він почав вердувати, але хто міг би йому дорікнути? Крім того, він був правий. Саме це її розлютило. Але Тед не розумів. Справжньою причиною, чому вона не хотіла спробувати завести двигун, був страх привернути увагу пса. Вона боялася привернути увагу Коджо більше за все на світі. Донна з досадою повернула ключ. Двигун вмикався повільно із протяжним протестним звуком. Він двічі кашлянув, але не завівся. Донна заглушила двигун і натиснула на клаксон. Він заходів тихо і мляво. Такого звуку не почуєш, мабуть, і за 50 ярдів, не кажучи вже про будинок на підніжжі пагорба. «Ось!» – агресивним тоном випалила Донна. «Тепер ти задоволений? Чудово!» Тед розплакався. Починалося це так, як тоді, коли він був ще зовсім немовлям. Губи затремтіли, кривлячись дугою. Сльози потекли по щокам ще до того, як долинули перші схлипи. Донна пригорнула Теда до себе, просила вибачення, казала, що не хотіла зриватися. Просто вона так само пригнічена, як і він. Казала, що як тільки приїде ластоноша, все закінчиться. Вони поїдуть додому, і вона помиє йому голову. «Шанс стати кращою жінкою, ніж мати», – думала вона при цьому. «А як же? Ще пак, дитинко! Ти така ж, як вона!» У цій ситуації вона повела б себе точнісінько так само. «Коли тобі зле, ти тільки те й робиш, що вихлюпуєш це на інших. Ділишся з ближнім. Як-то кажуть, яблуко від яблуні, ага?» Можливо, коли тед виросте, він почуватиме те саме що й. Мам, чому так жарко? глухим голосом запитав тед. Парниковий ефект, сказала Донна, не думаючи, вона не впорається, тепер це було ясно. Якщо це свого роду іспит із материнства або й із дорослості взагалі, то наразі вона його провалює. «Скільки часу минуло, відколи вони застрягли на цій під'їзній доріжці?» «Щонайбільше п'ятнадцять годин, а вона вже тріщить по швах і розвалюється!» «Можна мені доктора Пепера, коли ми повернемося додому?» Слова про те чудовиськ, зім'яті і просякнуті потом, грудкою лежали в нього на колінах. «Стільки, скільки зможеш випити?» – відповіла Донна і обійняла Теда міцніше. Але на дотик його тіло здавалося страшенно дерев'яним. «Не треба було на нього кричати», – спантеличено думала вона. «Якби ж я тільки на нього не кричала». Але вона обіцяла собі виправитися, бо скоро тут буде листоноша. «Я думаю, чут... собачка, нас з'їсть!» – промовив тет. Вона почала була відповідати, але передумала – отже і досі не з'являвся. Звук двигуна Пінто його не виманив. Може, заснув, а може у нього почалася агонія, і він сконав. Було б чудово, особливо якщо смерть була повільною і болючою. Вона знову поглянула на задні двері. Вони були так спокусливо близько. Замкнені. Тепер вона була в цьому переконана. Коли люди кудись їдуть, вони замикають двері. Було б дурістю ризикувати, особливо тепер, коли так скоро з'явиться листоноша. Грай так, ніби все насправді. Іноді повторював вік. І їй доведеться. Тому що це все і є насправді. Найкраще думати, що собака ще живий і просто лежить собі за напіввідчиненими дверима гаража. В тіні. Від думки про тінь у роті набігла слина. Уже була майже одинадцята. Минуло ще 45 хвилин, коли вона помітила дещо в траві з боку від вікна Теда. Ще 15 хвилин уважного вивчення, і вона зрозуміла, що це стара безбольна битка з обмотаною липкою стрічкою ручкою. Вона ледь виднілася серед перію і тимофіївки. Кілька хвилин потому, перед самим полуднем, із гаража, похитуючись, вийшов Куджа, ошаліло кліпаючи від гарячого сонця своїми червоними запаленими очима. «Як прийдуть тебе шукати, як прийдуть тебе гукати, коли виведуть із хати, вкинуть у фургон сакрати, Коридором линув голос Джері Берсії, невимушений, але все ж трохи стомлений – Звук лунав із чогось транзитного приймача, настільки підсилений і спотворений, що аж здавалося, ніби спів, долинає із металевої труби. Десь неподалік хтось стогнав. Уранці, коли він пішов до смердючої казенної ванної кімнати, аби поголитись і прийняти душ, в одному з пісуарів була ціла калюжа блюватиня, а в умивальнику повно засохлої крові. «Ну-мо-ну-мо, -нумо, солоденька «Не здавай мене, миленька!» – співав Джеррі Гарсія. Стів Кемп стояв біля вікна своєї кімнати на шостому поверсі портлендського UMCA і дивився вниз на Спрінг-стрит. Йому було зле, та він не знав чому. Боліла голова. Він і далі думав про Донно Трентон, про те, як трахав її знову і знову, і чекав. «Чекав на що?» Що в дідька лисого сталося? Він хотів би опинитися в Айдахо. Останнім часом думка про Айдахо часто крутилася в нього в голові. То чому він не перестав морочити їй голову і просто не пішов? Він не знав. Стіву кемпу не подобалося не знати. Йому не подобалися всі ті питання, що виносять музок. Питання негативно впливають на відчуття умиротворення, а відчуття умиротворення необхідне для творчого зростання. Цього ранку Стів дивився на свої відображення в одному з заляпаних зубною пастою дзеркал і думав, що виглядає старим. Справді старим. Повернувшись до своєї кімнати, він побачив, як по підлозі зигзагом повзе заклопотаний тарган. Погані прикмети! «Вона дала мені відкоша не тому, що я старий», – думав Стів. «Я не старий. Вона зробила це, бо її сверблячка минулась, і тому, що вона курва. Я відплатив їй сповна тією ж монетою». «Тонна, чи сподобалося твоєму красунчику-чоловіку моє маленьке любовне послання? І що красунчик-чоловік його належно оцінив?» А чи отримав він маленьке любовне послання взагалі? Стів роздушив цигарку у кришці консервної банки, яка в цій кімнаті правила за попільничку. Ось ключове питання, хіба ні? Відповісти б на нього, і тоді відповіді на всі інші питання не забаряться. Ось перша з них, та ще й яке важливе яким чином Донна, пославши його під три чорти, коли він ще був не готовий розірвати стосунки, отримала над ним таку страшенну владу? Господи, як же вона його принизила? Раптом стів, зрозумів, що має робити. Серце важко гупало від перечуття. Він сягнув рукою до кишені і поцілинчав дріб'язком. Потім вийшов. Тільки на минула 12 година, і в Касл Року листоноша, на якого так сподівалася Донна, почав об'їзд її частини свого маршруту, що охоплювала Клинову дорогу і міську дорогу номер 3 Ві, Кроучер і Роб Мартін провели ранок вівторка в імідж-погляді, а тоді пішли на пиво з бургерами. Після пари бургерів і величезної кількості пива, Вік раптом усвідомив, що сп'янів більше, ніж на будь-якому іншому діловому обіді у своєму житті. Зазвичай він випивав тільки один коктейль або келих білого вина. У Нью-Йорку він бачив надто багато хороших рекламістів, котрі повільно тонули у темних забігайлівках неподалік Медісон-Авеню. Вони розповідали друзям про кампанії, яких ніколи не організують, а коли були вже дуже п'яні, то розповідали барменам із тих же забігайлівок про романи, яких уже точно ніколи не напишуть. Нагода була незвичайна – наполовину святкування перемоги, а наполовину поминки. Роб зустрів ідею фінального ролика із професором Кашології з доволі помірним ентузіазмом, сказавши, що міг би зробити з нього цукерку – Звісно, за умови, що йому дадуть такий шанс. Через це і були поминки. Без згоди старого і його легендарного синочка найграндіозніший ролик у світі нічого їм не дасть. І вони всі опиняться в лайні. З огляду на ці обставини, Вік гадав, що ідея нализатися виправдана. Коли ресторан заполонив звичний обідній потік клієнтів, вони сиділи у кутовій кабінці у самих лише сорочках. На вощеному папері лежали недоїдені гамбургери. Стіл був заставлений пляшками з-під пива. Попільничка переповнена. Вікові згадався той день, коли вони з Рочером сиділи у портницькій жовтій субнорині і обговорювали своє маленьке сафарі. Тоді не все гаразд було тільки з бізнесом. Дивовижним чином Вік відчув хвилю ностальгії за тим днем, і йому схотілося дізнатися, що роблять Донна і Дед. «Треба зателефонувати їм увечері», – подумав Вік. «Якщо буду достатньо тверезим, щоб не забути, звичайно». «То що тепер, хлопці?» – поцікавився Роб. «Ви зависнете в Бостоні чи вирушаєте до Нью-Йорка?» Я міг би, якщо хочете, дістати для вас квитки на матч Бостон-Канзас-Сіті. Може розважитись, спостерігаючи, як Джордж Бред пробиває дірки у стінці лівих захисників. Вік поглянув на Роджера. Той знизав плечима. «Думаю, до Нью-Йорка. Звісно, дякуємо, робе, і все таке, але нам обом зараз не до бейсболу. Нам тут робити більше нічого», – погодився Вік. У цій поїздці багато часу було заплановано на москові штурми, але, гадаю, всі вже погодилися, що ми розкручуємо ідею фінального ролика. «Опланій досі чимало гострих потів», – зауважив Роб. «Так що не дуже розкопилюй бо гострі кути ми згладимо», – заперечив Роджер. «Думаю, один день із консультантами із маркетингу, і все буде гаразд. Як гадаєш, Віко?» «Можливо, і два дні», – сказав Вік. «Але все-таки я не бачу причин, чому б нам не владнати цю справу набагато раніше, ніж розраховували». «А що далі?» Вік клідо посміхнувся. «Тоді зателефонуємо старому Шарпові і попросимо про зустріч. Думаю, скінчиться тим, що ми одразу ж полетимо до Клівленда у чарівну таємничу подорож. Побачити Клівленд і померти». Охмуро проголосив Роджер, переливаючи решту пива з пляшки у кухоль. «Мені не терпиться побачити старого Пердуна». «Не забувай про молодого Пердуна», – зауважив вік із легкою усмішкою. «Невже я можу забути про цю маленьку мерзоту?» – відповів Роджер. Джентльмени, пропоную ще по одній». Роб глянув на годинник. «Мені справді треба... Давай по останньому колу!» – наполягав Роджер. «За старі добрі часи, якщо хочеш». Роб знизав плечима. «Гаразд, але не забувай, у мене й інші справи. У нас іще буде чимало ділових обідів і без замовлень, Шарпа». Він підняв склянку і махав нею в повітрі, аж доки кельнер не зробив знак, що помітив. «Скажи, що ти насправді думаєш?» Звернувся Вікторова. «Тільки без дурниць. Гадаю, що це мертвий номер». Роб глянув на нього, відкрив був рота, але потім похитав головою. «Ні, викладай усе!» – підганяв Роджер. «Ми всі, як кісова і кіти з віршика, виходимо в море в одному зеленому човнику. Або в коробці із малиновою енергією. Думаєш, із цього нічого не вийде, хіба ні?» «Думаю, що в пеклі не буває шансів», – відповів Роб. Ви, як завжди, зробите чудову презентацію і підготуєте надійне на підґрунтя у Нью-Йорку. І мені здається, що всі попередні викладки хлопців із маркетингової компанії говоритимуть на вашу користь. А Янсі Гаррінгтон, думаю, він вкладе в це свою довбану душу. Грандіозна сцена на смертному одрі». На його тлі Бет Девіс із похмурої перемоги виглядатиме, як Елі МакГроу із «Історії кохання». «О, але ж це зовсім не те», – почав Роджер. Роб знисав плечима. «Гаразд, може це трохи несправедливо. Називай це останнім виходом, чи як там тобі завгодно. Я достатньо довго попрацював у цьому бізнесі, щоб повірити, що після трьох-чотирьох тижнів показу ні в кого не залишиться сухих очей. Ця реклама поб'є всіх на повал, але... Принесли пиво. Містер Мартін, містер Джонсон, попросив переказати, що вже назбиралося чимало компаній, котрі чекають на вільний столик. Звернувся Кельнер до роба. Добре. Біжи, скаже містрові Джонсону, що хлопці п'ють по останній, і нехай не мочить штани, домовились роки. Кельнер усміхнувся і кивнув, витрушуючи попільницю. Він пішов. Роб обернувся до віка і роджера. Суть у чому? Ви тямущі хлопці, і не мені одноногому оператору під зав'язку залитому пивом розповідати вам, що чорне, що біле, а що сіробуромалинове. «Шарп не захоче вибачатися», – здогадався Вік. «Ось, що ти думаєш насправді!» Роб відсалютував йому пляшкою. «Сідай, ти найкращий учень у класі!» «Це ж ніяке невибачення!» – сказав Роджер убитим голосом. «Це ж, блядь, пояснення!» «Це ти так собі уявляєш!» – заперечив Роб. «Але питання в тому, чи Шарп думатиме так само?» Мені випадало зустрічати цього стерегання кілька разів. Він вважатиме вашу ідею вчинком капітана, що покидає тонучий корабель раніше за жінок і дітей, або сприйме її як задачу Аламо чи будь-який інший стереотип, що спаде тобі на думку. «Ні, друзі, я скажу вам, що трапиться на мою думку». Він підняв кухоль і заходився повільно пити. Я думаю, що ваша така плідна, але така коротка співпраця закінчиться за лічені дні. Старий Шарп вислухає вашу пропозицію, потім похитає головою, потім випроводить вас до дверей. Назавжди. А наступну рекламну агенцію обиратиме його син і зробить свій вибір, ґрунтуючись на тому, яка з них, на його думку, дасть йому повну волю втілювати в життя його дурнуваті ідеї. «Може й так», – погодився Роджер. «Але, можливо, він…» «Усі ці, може так, а може інакше, просто до з запалом урвав його вік. Єдина різниця між хорошим рекламістом і хорошим шарлатаном полягає у тому, що хороший рекламіст намагається зробити свою роботу якнайкраще, використовуючи наявний під рукою матеріал. Але не переступаючи межі чесності… Ось у чому сенс цього ролика. І якщо він його відхилить, то відхилить найкраще, що ми можемо запропонувати. І на тому крапка. Кінець комедії. Він захасив свою цигарку і ледь не перевернув на половину повну пляшку Роджера. Руки тремтіли. Роб кивнув. «За це я й вип'ю!» Він підняв склянку. «Пропоную тост, джентльмени. Вік і Роджер підняли свої. Роб секунду подумав і проголосив. «Щоб усе вийшло поганим прогнозом на зло!» «Амінь!» – промовив Роджер. Вони цокнулись і випили. Коли Вік перехилив склянку до дна, то знову спіймав себе на тому, що думає про Донну й Нойтеда. Джордж Міра – листоноша – Підняв затягнуту облакитно-сірі штани поштовий уніформи ногу і пукнув. Останнім часом він пукав чимало, і це його трохи хвилювало. Схоже, від того, що він їв, це не залежало. Учора на вечерю вони з дружиною їли грінки з тріскою у вершковому соусі, і він пукав. На сніданок тарілка вівсянки кейлок зі шматочками бананів. І покання тривало. На обід були два чизбургери із майонезом у «Лагідному тигрі». Нова серія. Він відшукав свій симптом у домашній медичній енциклопедії, безцінному 12-томному виданні, яке його дружина збирала по одному тому, обмінюючи на свої чеки у крамниці шопенсеїв, що в саус Персії. Інформація, яку Джордж Міра знайшов під заголовком надмірне газоутворення, його не вельми втішила. Це могло бути симптомом розладів шлунка. Могло означати, що в нього утворюється маленька мила виразка, або свідчити про проблеми із кишківником і навіть онкологію. Якщо так триватиме і далі, він збирався піти на прийом до старого доктора Квентіна. Доктор Квентін скаже, що його надмірне покиння пов'язане з віком. Ось і вся причина. Смерть тітки Еві Челмерс, яка відійшла наприкінці весни, стала для Джорджа Міри важким ударом, важчим, ніж він міг уявити. З того часу він не любив задумуватися про вік. Йому більше подобалися думки про золоті роки пенсії, роки, які вони з Кетті проведуть разом. Більше не треба буде вставати о пів на сьому. Не треба буде тягати мішки з поштою і вислуховувати того придурка Майкла Фон'єра, начальника каслрукського поштового відділення. Не треба буде відморожувати яйця взимку і божеволіти влітку, коли пригріває сонечко, і відпускники бажають, щоб їм привозили пошту в кемпінги або в заміські котечі». Натомість можна буде об'їздити на Віннебаго усі малювничі місця Нової Англії, можна буде порпатися в саду, завести купу нових хобі і найголовніше, можна буде розслабитись і відпочити. Думка про те, що всю старість доведеться пропертіти, як несправна ракета, щось ніяк не вписувалась у приємні уявлення про золоті роки пенсії. Він повернув маленький блідоблакитний поштовий фургон на міську дорогу номер 3 мружачись від сліпучого сонячного променя, що ковзнув по вітровому склі. Літо видалося точнісінько таким, як пророкувала тітка Еві, і навіть іще гарячішим. Він чув, як у високій політньому траві сонно дзвонять цикади, і на мить перед очима спалахнула картинка. Сцена із золотих років пенсії під заголовком «Джордж відпочиває в хамаку на задньому дворі». Він зупинився коло воріт Мілкенів, заштовхуючи в їхню скриньку рекламний проспект «Зейерс» і рахунок за електроенергію. Сьогодні був день надходження рахунків за електроенергію, та Джордж Міра сподівався, що люди з компанії електропостачання не затамовуватимуть подих, чекаючи на чек від Мілкенів. Мілкені були ж такими ж обдертими білими злиднями, як і Гері Первієр, що вище по дорозі. На те, що лишилося від Геррі Первієра, чоловіка, який колись отримав хрест за бойові заслуги, аж сором було дивитися. Та й отой Джокембер не дуже далеко від нього втік. Вони скочувалися на пси разом. Джон Мілкен був на подвір'ї, ремонтуючи щось, схоже на мотоплог. Джордж помахав йому рукою. Той лише коротко клацнув пальцем у відповідь, перш ніж повернутися до роботи. «Ось на тобі, дармо за гроші соцсахисту», – подумав Джордж. Задарше ногу він дунув у свій тромбон. З отим пуканням справи кепські. У компанії треба бути з біса обережним. Він рушив дорогою до Геррі Первієра, і видобув ще один проспект Зейрс і ще один рахунок за електроенергію, додавши до них бюлетень організації «Ветерани війн» за кордоном. Засунувши їх у поштову скриньку, Джордж розвернув авто на під'їзній доріжці Первіра. Їхати на пагорб до Джо Кембера йому сьогодні не доведеться. Учора близько десятої той зателефонував на пошту і попросив затримати його кореспонденцію на кілька днів. Майкл Форм'єр, завідувач поштового відділення Каслорока і неабоякий базікало, заповнив стандартний бланк утримувати до подальших вказівок і кинув його на стіл Джорджа. Форм'єр попередив Джо Кембера, що коли він хоче затримати доставку пошти і за понеділок, то для цього вже запізно. Листоноша вирушив за 15 хвилин до його дзвінка. «Не страшно», – відповів Джо Кембер. Думаю забрати сьогоднішню, я ще встигну. Кладучи конверти в скриньку, Джордж помітив, що пошта Гері Первіра за понеділок, видання популярної механіки і прохання про пожертву від фонду підтримки освіти сільських дітей, так і лишилося недоторканою. Розвертаючись, він побачив, що великий старий Крайслер Первіра стоїть на місці а поряд із ним припаркований, уже трохи пиршавілий, універсал Джо Кембера. «Овіялись кудись разом!» – уголос голос пропорматів Джордж Міра. «Двоє дурнів поїхали гастролювати!» Він задер ногу і знову пукнув. Джордж дійшов висновку, що двійця, напевне, вирушила кудись піти і волочитися за шлюндрами, роз'їжджаючи довкола на кембровому пікапі. У нього не виникло запитання, чому вони взяли вантажівку Джо, якщо під рукою були ще два значно комфортніші транспортні засоби, крові на східця ганку він теж не помітив, так само як і величезної дірки, проламаної у нижній панелі вхідних дверей будинку Гері Первієра. Двоє дурнів поїхали на гастролі, повторив Джордж. Добре, що Джо Кембер хоч здогадався скасувати доставку. Він рушив назад до Касалрока тим же шляхом, яким приїхав, раз у раз задираючи ногу, щоб подути у свій тромбон.